Să se veselească de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice, Doamne, cine este asemenea Ție, Cel ce pe sărac din mâna celor mai tarde decât el, Și pe sărac și pe sărman de cei ce-l răpesc pe el. S-au sculat martor nedrepti și de cele ce nu știam m-au întrebat. Răsplătit au mie rele pentru bune și au blăguit sufletul meu. Iar eu, când mă supărau ei,